Mérfi új bajtársi Tegnap reggel gyengéd asszonyi szeretet egy rodereszkedett a vállamra. Minden bizonyára így volt. Ezek az arasznyi, a légkörből táplálkozott szabadszemmel általában láthatatlan parazológikus lények állítólag, hogy is mondjam, ilyen kis valamik. Halott magyar emberek lelkei, vagy lélek részei, rész elemei?